Ангголон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 45. Масно продовжував допит, сказавши, що крім звинувачення у перетворенні неблагородних металів на золото, чого не заперечував сам підсудний, хоч і запевняв, що це природне і аж ніяк не диявольське явище. Пейрак звинувачується ще в тому, що він має, очевидно, здатність зачаровувати людей, і особливо зовсім молодих жінок чому є багато свідчень. А також, що на безбожних, розбещенних збіговиськах, які він влаштовував, зазвичай більшість становили жінки. А це безперечна ознака того, що тут замішаний сатана, бо на шабашах кількість жінок завжди перевищує кількість чоловіків. Пейрак мовчав, занурившись у свої думки, і масно нетерпляче запитав його. Підсудний, що ви можете відповісти на це питання? Чітко сформульоване – на основі визначень римської консесторії. Здається, він поставив вас у глухий кут. Жофрей тепер рак зригнувся, наче його розбудили від сну. Якщо ви наполягаєте, пане голову, я вам скажу дві речі. По-перше, я сумніваюся у ваших настільки глибоких знаннях визначень римської консесторії, оскільки такого роду відомості не можуть бути передано нікому, крім церковного суду. По-друге, ви з таким знанням справи розяснили тут, як відбуваються шабаші, що можна зробити висновок, ніби у вас є досвід у подібних справах. І ви хоч раз були присутні на такому зборищі сатани? Я ж, незважаючи на своє багате на пригоди життя, зізнаюся, ніколи із сатаною не зустрічався. Голова буквально задихнувся від цієї образи. Він довго не міг вимовити жодного слова, потім заговорив із загрозливим спокоєм. Підсудний я міг би скористатися цією обставиною, щоб до кінця процесу позбавити вас слова і судити вас як безсловесного, і навіть відмовити вам у праві мати захисника. Але я не хочу, щоб в очах деяких недоброзичлівців ви стали жертвою якихось брудних підступів. Ось чому я доручаю вести подальший допит іншим суддям. І сподіваюся, що ви не відіб'єте в них бажання вислуховувати вас. Отже, пане протестантський раднику, прошу вас висока людина з суворим обличчям піднялася. Масно зробив йому зауваження. «Пане Дельмове, суддя, і ваше високе звання зобов'язує вас слухати підсудного сидячи. Дельмасів. Перш ніж продовжити допит, сказав він, «Я хочу звернутися до суду з проханням, яке суд ні в якому разі, чи найменше не повинен розцінювати, як упереджену доброзичливість до підсудного, але єдиним, як прояв почуття гуманності». Всім відомо, що брата вбивчі війни, які протягом багатьох років спустошували нашу країну, і особливо південно-західні її райони, звідки підсудний родом, ще в ранньому дитинстві зробили його калікою. Зважаючи на все, наше засідання затягується, а тому я прошу суд дозволити підсудному сісти, інакше він може втратити свідомість. Це неможливо, сердито відрізав Бур'є, за традицією під час судового засідання Підсудний повинен стояти навколішки перед розп'яттям. Достатньо того, що йому дозволили не схиляти колін. Я повторюю своє прохання, наполегливо сказав протестантський радник. Звісно, верескнув Бур'є, всім відомо, що для вас підсудний майже одновірець, бо його вигодувала своїм молоком гугенотка, і за його твердженням він був покалічений католиками, що, до речі, ще треба довести. Повторюю, мною керує лише гуманність та здоровий глуст. Злочини, в яких звинувачують цю людину, навіють мені не менший жах, ніж вам, пане Бур'є. Але якщо вона знепритомніє, ми ніколи не закінчимо цей процес». «Дякую вам, пане Дельмо, але я не зомлію. Прошу вас, продовжимо», – втрутився у розмову де Пейрак таким владним тоном, що трибунал після деякого вагання підкорився йому. «Пане Пейрак», – почав Дельма, – «я вірю вашій клятві говорити тільки правду і вірю вам» коли ви заявляєте, що не мали жодних зв'язків із нечистою силою. Однак дуже багато залишається туманним, і це не дозволяє правосуддю повною мірою оцінити вашу щирість. Ось чому я прошу вас відповісти на запитання, які я вам поставлю, і повірити, що мною керує лише бажання розсіяти жахливі підозри, які нависли над вами внаслідок вашої діяльності. Ви стверджуєте, що витягуєте золото з порід, які, на думку обізнаних людей, не містять його. Припустимо, це так. Але чому ви зайнялися такою дивною, такою тяжкою працею, яка так не відповідає вашому дворянському званню? Насамперед, я хотів розбагатіти завдяки своїй праці та тій розумовій обдарованості, якою нагородила мене природа. Одні або виклянчують собі пенсію, або живуть на подачки багатого сусіда – Інші животіють у злиднях, але мене не влаштовувало жодне з цих рішень, і я постарався, доклавши всі свої сили та знання, отримати максимум користі із належних мені земель. І мені здається, я не порушив тут заповідей самого пана Бога, бо він сказав – не заривай таланту землю. А це, я вважаю, означає, що людина, наділена будь-яким даром чи талантом, не має права розмірковувати, скористатися ним чи ні. Його обов'язок перед Богом – чинити так, щоб талант приносив плоди. Обличчя в магістрату стало кам'яним. Не вам, добродію, говорити нам про обов'язок перед Богом. Ну гаразд, залишимо це. Скажіть, чому ви оточуєте себе або розпусниками, або дивними людьми, які приїжджають з інших держав? І хоча їх і не викрито в шпигунських діях проти нашого королівства, але судячи з тих відомостей, які я маю – не є щирими друзями ні Франції, ні навіть Римської церкви. Ці дивні, на вашу думку, люди, головним чином, вчені з інших країн – швейцарці, італійці, німці, з якими ми обмінювалися відомостями про ці чи інші експерименти та дослідження. Суперечки про земне і всесвітнє тяжіння – цілком нешкідливе проведення часу. Що ж стосується обвинувачення в розпусті, яку мені закидують, то навряд чи в моєму палаці траплялося більше скандальних історій, ніж у ті часи, коли, за словами знавців, куртуазна любов цивілізувала суспільство. І вже, напевно, їх траплялося менше, ніж у наші дні щовечора трапляються при дворі та в усіх паризьких шинках. Від цих зухвалих слів судді насупилися, але пирак, піднявши руку, вигукнув. «Панове магістрати і всі суддівські чиновники, що сидять у цьому залі, у мене немає жодного сумніву в тому, що ви завдяки чистоті своїх вдач і свого цнотливого життя являєте собою один із найздоровіших елементів суспільства. Не гнівайтесь на мої слова, вони ставляться до зовсім іншого стану, і ви самі безперечно не раз шепотіли їх про себе. Це хитрий виверт обеззброї суддів і клерків, які в душі були задоволені тим, що публічно було віддано належне їхньому зразковому і тьмяному життю. Дельма покашляв і для вигляду погортав досьє. Говорять, ви знаєте вісім мов. Італійський вчений Піко Мірандола, який жив в минулому столітті, вгодів вісімнадцятьма мовами. І ніхто тоді не звинувачував його в тому, ніби сам сатана взяв на себе працю навчити його. І нарешті визнано, що ви зачаровуєте жінок. Мені б не хотілося безглуздо ображати людину і без того вже скрив нещастям. Але, дивлячись на вас, важко повірити, що ви своєю зовнішністю настільки привертали до себе жінок, що вони заради вас вбивали себе, втрачали голову при одному вашому вигляді. Не треба перебільшувати, скромно відповів граф і посміхнувся. Дали себе зачарувати, як ви називаєте, це тільки ті, хто сам цього дуже хотів. Ну а що стосується екзальтованих дівчат, то вони зустрілися в житті кожному із нас. Манастир ще краще лікарня. Ось місце, яке їм підходить, і не можна судити про всіх жінок, ґрунтуючись на прикладі кількох безумець. Дельмана був ще більш офіційного вигляду. Загально відомо та підтверджено численними свідченнями, що у вашому тулузькому готелі веселої науки починання безбожні вже за своєю суттю, бо Бог сказав, будеш любити, щоб зачати, ви все почутті прославляли плоцьку на солоду. Але Господь Бог ніколи не казав – «Зачинати будеш подібно до собаки». І я не бачу нічого диявольського у навчанні мистецтву кохання. Ваше чаклунство ось що від диявола. Якби я мав чаклунську силу, я б не знаходився зараз тут. Суддя Бур'єв сказі схопився. У вашому готелі веселої науки ви проповідували неповагу до законів церкви, ви стверджували, що шлюб – перешкода істинному коханню і бути побожним – негідність. Справді, я міг сказати, що показна побожність негідна, якщо при цьому людина жадібна і безсердечна. Істинна гідність, яку цінують жінки, – це весела вдача, уміння складати вірші, бути щедрим і вправним коханцем. І якщо я казав, що шлюб перешкода коханню, то я мав на увазі не сам інститут шлюбу, благословений Богом, а те, що в наші дні шлюб став справжньою купівлею та продажем, ганебною угодою, укладаючи яку – Батьки сперечаються через землі та посах і часто силою, погрозами з'єднують між собою молодих людей, які досі ніколи навіть не бачили одне одного. Ось так руйнується священний принцип шлюбу, тому що подружжя скуте його ланцюгами, не може інакше звільнитися від них, окрім як за допомогою гріха. І у вас вистачає зухвалості читати нам проповіді, протестуючи вигукнув спантеличений Дельма. На жаль, ми газконці всі трохи задири і любимо посперечатися, — зізнався граф. Ось мій критичний розум спонукав мене вступити в боротьбу проти безглуздя нашого століття. Я наслідував приклад знаменитого ідальго Дон Кіхота Ламанчеського, який бився з вітряками і, боюся, що виявився таким самим дурним, як і він. Минула ще година, а судді все продовжували ставити підсудному одне за одним безглузді питання. Його запитали, яким способом він надавав квітам властивість зачаровувати. Тож досить було надіслати букет жінці, і вона втрачала владу над собою. Запитали про склад збудливого зілля, яким він пригощав гостей готелю веселої науки, і доводив їх тим самим до чуттєвого шаленства. І нарешті, скільки коханок він міг мати одночасно. Граф Депейрак відповідав на всі ці дурниці то зневажливо, то з іронічною усмішкою. Йому явно ніхто не повірив, коли він сказав, що одночасно завжди міг любити лише одну жінку. Бур'є, якому його колеги надали вести цю делікатну суперечку, глузливо зауважив. «Про вашу чоловічу силу йде така слава, що ми б трохи не здивувалися, дізнавшись, що ви вдаєтеся до такого роду ганебним розвагам. Якби ваш досвід у цих справах був настільки ж великий, як моя чоловіча сила, відповів граф Депейрак із уїдливою усмішкою. «Ви б знали, що потяг до подібної різноманітності притаманний саме людям, які страждають статевим безсиллям, людям, які шукають збудження в збоченому коханні. Мене ж особисто, зізнаюся вам, панове цілком задовольняє одна жінка, з якою я залишаюся на одинці в нічній тиші. Більш того, – додав він дуже серйозним тоном, – ручаюся, що жодна зла мова – ні в самій Тулузі, ні в усьому Лангедоку не посміє сказати, що з того часу, як я одружений, у мене була хоч одна коханка. Так, розслідування справді підтверджує цю деталь, – погодився дальма. Таку значну деталь, – засміявся Жофрей. Судді від незручності задерлися на своїх стільцях. Масно зробив бур'є знак перейти до наступного питання. Але той не хотів змиритися з тим, що всі його так ретельно підготовлені фальшивки були відкинуті одна за одною. Він рвався у бій. Ви не відповіли на висунуте проти вас звинувачення у тому, що ви додавали у вино своїх гостей, збуджуючи зілля, що оштовхали їх на страшні гріхи, проти яких застерігає нас сьома заповідь. Я знаю, що є засоби, які вживаються з цією метою, як, наприклад, іспанська муха, але я ніколи не був прихильником штучного збудження, бо збудження має виникати природно, тоді коли в жилах тече гаряча кров та бажання сильні. Однак, як нам відомо, ви дуже дбали про те, щоб годувати та напувати своїх гостей. Хіба в цьому є щось дивне? Хіба кожен, хто хоче сподобатися своїм гостям, не вчинив би так само? Але ви запевняли, що їжа та напої відіграють велику роль у звабленні? Ви вчили мистецтво зачаровувати? Ні. «Я вчив, що треба насолоджуватися тим, що нам даровано на цій землі. Але, як і будь-якій іншій науці, перш за все необхідно вивчити закони, які дозволять нам опанувати цю науку. Розкажіть нам докладніше про деякі положення вашого вчення». Жофрею кинув поглядом суддів і зал, і Анжеліка побачила, як на його бличчі блиснула усмішка. «Я помітив, панове судді, ці питання вас хвилюють не менше, ніж підлітків». Справді, будь-то школяр чи магістр, але кожен прагне завоювати кохану жінку, чи не так? На жаль, панове, боюся вас розчарувати. Ні для того, щоб отримувати золото, ні для того, щоб добитися кохання, у мене немає жодної магічної формули. Моє вчення ґрунтується на звичайних законах людської мудрості. Ось коли ви, пане Голово, будучи юним клерком, входили в цю величну будівлю, Хіба не вважали ви необхідним для себе вчитися всьому, що дозволило б вам одного прекрасного дня досягти того посту, який ви зараз займаєте? Ви вважали б божевіллям зійти на кафедру і почати промову, не продумавши заздалегідь кожне слово? Протягом довгих років ви завжди трималися на сторожі, щоб подолати всі перешкоди, які могли зненацька виникнути на вашому шляху. Так чому ж нам не виявити таку ж старанність у коханні? Невігластво шкідливе, якщо не сказати злочинне. У всьому. У моєму навчанні не було нічого таємного. І вже коли пан Бур'є просить подробиць, то я пораджу йому, наприклад, повертаючись додому у доброму настрої та з добрими намірами, приголубити свою дружину, дорогою не заглядати ні в які шинки, щоб у приємній компанії випити кілька кухлів світлого пива. Інакше, коли він опиниться на перині, його може так розморити – що його дружина буде дуже розчарована, і назавтра піддасться спокусі відповісти на галантні слова якогось люб'язного мушкетера. У залі подекуди почувся сміх, і кілька молодих людей заляскали в долоні. «Я розумію, звичайно, щодо в моєму плачевному становищі тримати подібні промови», звучним голосом продовжував Жофрей де Пейрак. «Але оскільки мені треба спростувати звинувачення, то я ще раз повторюю». Я стверджую, що найкращий засіб, що збуджує кохання, це здорова, гарна дівчина, яка всім своїм виглядом викликає у вас бажання. Підсудний суворо перервав його масно, який повернувся до своїх обов'язків голови. Я знову змушений закликати вас поводитися пристойно. Не забувайте, що в залі знаходяться жінки, що присвятили себе Богові, і в ім'я Його зберігають свою цнотливість у стінах святої обителі. Пане Голово, Прошу вас відзначити, що я не почав розмову, якщо можна так висловитися на таку делікатну і чарівну тему. Знову почулися смішки. Дельма сказав, що цю частину допиту слід було б вести латиною, але Фалоде де Сансе, який вперше взяв слово, розумно заперечив, що в залі, де сидять клерки, священники та ченці, латинь розуміють усі і нема чого турбувати себе заради сором'язливих вух варти, що стоїть тут зі своїми алебардами. Після цього виступили ще кілька суддів, коротко виклавши інші звинувачення підсудному. У Анжеліки склалося враження, що хоча допит ведеться дуже сумбурно, все звинувачення зводиться до чаклунства, спокушення диявольськими способами жінок та вмінню перетворювати на справжнє золото, отримане за допомогою алхімії та диявола. Вона з полегшенням зітхнула. Якщо її чоловіка звинувачено тільки в тому, що він вступив в угоду з дияволом, у нього є шанси вирватися з пазурів королівського правосуддя. Тоді заявивши, що під час процедури вигнання біса замість штифта була застосована голка, адвокат зможе довести, що процедуру було проведено всупереч усім правилам, встановленим церквою. І Жофрей став жертвою цього беззаконня. І нарешті Демонстрація дослідів, які проведе старий саксонець Фріцхаур, покаже, яким чином Жофрей збільшить своє багатство і, можливо, переконає суддів. і Анжеліка, щоб трохи відпочити, на мить заплющила очі.